פרק י"ב שישה ימים לפני הפסח בא ישועה לבית עניה, מקום מגוריו של אלעזר, אשר ישועה הקימו מן המתים. ערכו לו שם סעודה, ומרתה שרתה אותם, ואילו אלעזר היה אחד מן המסובים איתו. אז לקחה מרים, בושם נרד זך ויקר, ליטרה אחת משקלו, משכה על ישועה, ונגבה אותן בשערותיה, והבית נתמלא ריח הבושם. אמר יהודה האיש פריות, אחד מתלמידיו, שהיה עתיד להסגיר אותו, מדוע לא נמכר הבושם בשלוש מאות דינאר וניתן לעניים? אך הוא אמר זאת לא מדאגתו לעניים, אלא מפני שהיה גנב. הוא היה אחראי על הקופה, והיה נוטל ממה ששמו בה. אמר ישוע, הנחלה היא שמרה זאת ליום קבורתי. הרי העניים נמצאים איתכם תמיד, אך אני אינני נמצא איתכם תמיד. רבים מן היהודים שמעו שהוא שם, ובאו לא רק בגלל ישוע, אלא גם כדי לראות את אלעזר, אשר ישוע הקימו מן המתים. נועצו ראשי הכהנים להרוג גם את אלעזר, כי בגללו הלכו רבים מן היהודים והאמינו בישוע. למחרת שמעו המוני העם שבאו לחג כי ישוע עומד לבוא לירושלים. לקחו כפות תמרים ויצאו לקראתו כשהם קוראים הושנה ברוך הבא בשם אדוני מלך ישראל ישוע מצא קודם לכן עייר וישב עליו, כפי הכתוב, אל תראי בת ציון, הנה מלכך יבוא לך, רוכב על עייר בין אתונות. בתחילה לא הבינו תלמידיו את הדברים האלה, אבל כשנתפאר ישוע בכבוד, זכרו שכך היה כתוב עליו ושכך עשו לו. האנשים הרבים שהיו איתו כאשר קרא לאלעזר מן הקבר והקימו מן המתים, העידו על זאת. לכן גם יצא המון העם לקראתו, כי שמעו שהוא עשה את הנס הזה. הגיבו הפרושים ואמרו זה אל זה: אתם רואים? אין מה לעשות. הנה העולם נוהה אחריו. בין העולים להשתחוות בחג היו אנשים יוונים. הללו ניגשו אל פיליפוס, איש בית ציידה שבגליל ובקשה בפיהם, אדון, רוצים אנו לראות את ישועה. הלך פיליפוס ואמר לאנדרי, ואנדרי ופיליפוס הלכו ואמרו לישוע. השיב ואמר להם ישועה, הגיעה השעה שיפואר בן האדם בכבוד. אמן אמן אני אומר לכם, אם לא ימות גרגיר החיטה הנופל לתוך האדמה, אזי יישאר לבדו. אבל אם ימות, יעשה הרבה תבואה. האוהב את נפשו, מאבד אותה, והשונא את נפשו בעולם הזה, ישמרנה לחיי עולם. אם מישהו משרת אותי, שילך אחריי. היכן שאהיה אני, שם יהיה גם משרתי. איש אם ישרת אותי, האב יכבד אותו. כעת נטרדת נפשי, ומה אומר? אבי, אצילני מן השעה הזאת? אדרבה, לשם כך באתי לשעה הזאת. אבי, פאר את שמך. אז יצא קול מן השמיים, פארתי, ושוב אפאר. אנשים מן ההמון שעמדו שם ושמעו, אמרו, רעם היה. אחרים אמרו, מלאך דיבר אליו. השיב ישוע ואמר, לא למעני היה הקול הזה, אלא למענכם. כעת המשפט של העולם הזה. כעת יושלך החוצה שר העולם הזה. ואני בהינשאי מן הארץ. אמשוך את הכל אליי. זאת אמר ברמזו על אופן המוות שהיה עתיד למות. תקשיבו לו האנשים, אנחנו שמענו מן התורה כי המשיח נשאר לעולם, ואיך זה אתה אומר שבן האדם צריך להינשא? מי בן האדם הזה? אמר להם ישועה, עוד זמן מועט האור ביניכם. התהלכו בעוד האור עמכם, פן ישיג אתכם חושך. המתהלך בחושך אינו יודע לאן הוא הולך. בעוד האור עמכם, האמינו באור, למען תהיו בני האור. לאחר שדיבר ישוע את הדברים האלה, הלך והסתתר מהם, אף כי עשה אותות רבים לנגד עיניהם, לא האמינו בו. וזאת, לקיים את דבר ישעיהו הנביא, אדוני, מי האמין לשמועתנו, וזרוע אדוני על מי נגלתה? לכן לא יכלו להאמין, כי עוד אמר ישעיהו, אשה עיניהם והשמין לבבם, ונראו בעיניהם ולבבם יבין, ושבו ורפה להם. את הדברים האלה אמר ישעיהו, בראותו את כבודו, ועליו דיבר. אף על פי כן, האמינו בו גם רבים מהמנהיגים, אך לא הודו בגלל הפרושים, כדי שלא ינודו מן הקהל, שכן אהבו כבוד בני אדם יותר מכבוד אלוהים. קרא ישוע ואמר, המאמין בי, לא בי הוא מאמין, אלא בשולחי. הרואה אותי, רואה את שלחי.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 הוא ישפוט אותו ביום האחרון, כי לא מעצמי דיברתי, אלא האב אשר שלחני, הוא ציווני מה שאומר ומה שאדבר, ואני יודע שמצוותו חיי עולם. לכן, את אשר אני מדבר, כפי שאמר לי האב, כך אני מדבר.